Hartelike goeie middag aan al die mense wat ingeskakel is en nou vandag gaan ons luister na iets heeltemal anders as wat ons aan gewoont is en op, uh, op die normale vrijdag as treffersprogramm die ons beweeg vandag na een klein dorpie in Kroasië genaamd Ossicek. Ossicek, ek hoop ek spreek het recht uit <laughs> of die mense gaan vir my sit en lach daar in Ossie Tjek, waar ek gloe uh, uh, uh, Junker en sy dochter Leona, uh, saam met die hele Duitse gemeenskap van Ossie Tjek, is vandag saam met ons hier in Zuid-Afrika sit en luister. Baie welkom by ons uitsending aan die Duitse gemeenskap op Ossie en ek vertrou, jylle gaan die program saam met ons geniet hier in Zuid-Afrika. Nou, soos die program aanstap, sal ons jylle meer vertel van die lewe en die levensweises daar op Ossiček. Merano is een Danao Schwaben Duitser, as mens dit so uitspreek, ek weet nie. Maar hy verstaan Afrikaans redelijk goed. Ek het met hom onderhoud opgeneem, wat jylle stikke van sal hoor, soos ons aanstap. Nou, Die dorpie of die mense daar doen een ding wat hulle noem re as een stokperkie. Nou, ja, dit is oorlogssituaties waar uh, hulle uh, optree en goed uitstal wat specifiek van die land wat hulle verteenwoordig uh, uh, uh, uh, dit uh, uh, weergee. En uh, nou, Uh, Merano is die man wat Suid-Afrika verteenwoordig op hier die uh, uh, re-enactment. Uh, nou, uh, ja, hy doen het nog onder die Orania Blania Blau vlag, waarop hy trots is, hy mag die vlag daar waai, waar ons het nou nie hier kan doen nie. Maar, om in die Duitse leim te kom, kom ons luister eers na. Uh, Stephanie Hertel, En sy syng tausend kleine hemel. Hy gaan hee. so vrolik met al die mense wat sit in handetlap daar en die hele Duitse atmosfeer skep uh, hier op ons program vandag. En uh, dit was Stephanie Hertel met Thousand Kleine Hemel. En uh, <laughs> ek, het, ek was nou nie by Oudbok in die klas gewees nie, so ek het nie Duits geleer nie. So jy moet dwars dier die program en die mense van Ossie Tjek, jy moet my uitspraak, uh, moet jy, eh, uh, verskoon. Ek kan nie Duits praat nie, en maar ek verstaan jy so bietjie, en ek glo, as ek stadig genoeg praat, sal jy uh, my Afrikaans ook so bietjie begryp. Nou kom ons luister, ek het, man vroeg in die jaar, voor die winter, het ek een onderhoud met uh, Milano uh, Junker gehad, en hy het ons so'n bykie meer achtergrond vertel oor wat gebeur by die re-enactments wat jylle doen, hy het om gevraag is dit uitsluitlik vir toeriste doeleinde, hoekom uh, doen een mens so uh, uh, uh, uh, ding kom ons luister wat sy antwoord was. Ek sien, ek sien, is dit uh, vir toeriste of vir wat er doeleinde is? eh uh, men nee, dit skrivel ga op op naar het in de landen van de landen Duitsland en Servië de bevindt uh, het een bestaan het bes, de sternde membrani nieuwe en daar staan in Slovenië net bij de Italiaanse grens ten gehoorde de grens tussen diega en Servië en wij doet eh we hebben ons een spitte plott en met paske op op paske dan de veteranen dat dat schand en dan eh maar eh als je dat alleen ziet maar dat dit tourist dan dat is zevenie komt daar er uh, bij de de tickets bij de museum en ik ben eigenlijk dat ik voor stellen is dat we kunnen maar ik heb mijn eigen stand daar met een rij gebouwd dus dit is eh uh eh uh, dit jouw beroep is dit jouw werk Nee nee het is gedaan als beroep maar ik doe dit dan eh uh, zie uh, handen uit en ik doe dat uh, werk ik ook in Mexico voor een hele tijd Als je het verstaan me uh, we we we we leveren levende dieren naar verschillende landen wereldwijde bij in andere landen in de wereld Ja wij worden bezig met crisis en eh qiyam bestaan maar qiyam Ja ja Nou ja, daar had jylle gehoor, hy die pertse bek, <laughs> uh, so sy voltydse werk is te doen met uh, die levering van levende diere na ander lande, en uh, hy uh, doen hierdie net as een stokperkie, hierdie schynoorlog, wat kan die mens het noem, ek, ek het nog nie Afrikaanse, ordentelike Afrikaanse naam vir hylle re-enactment, -en, re hylle uh, beeld dit uit die, wat noemens het, oorlogsituaties van die verskillende lande. Ons sal net nou hoor hoeveel lande is betrokke by die spesifieke, noem het speelikie, ek weet nie. Nou kom ons luister na Louis Minard en uh, die lekkie wat hy vir ons bring is Mute, Lips Mute. Hy weet nie kom ons weer eens die uitspraak moet julle maar verskoon hier kom hy Louis Menard <Systeel> Frøn Und gut zu Øse sien Drum tanken Liebsmöte My Golds Unnenspie Louis Menard van U ek uh, hoor nou, hy spreek het uit, hy sê, moeie tjie, liefst, -e nou ja, dit is wat dit dan sal wees, en uh, ja, ook, een lekker vrolike Duitse liekie, en ek sien Irma, ek dink jy het Duits gehad by Bok, uh, is het nie zo so nie, Irma Prinsloog, uh, jy is ingeskakeld, Corina daar van die Kaap, uh, dankie, laat jy saam luister, en uh, ek glo, jy het dan, uh, wel, jy het gehoor nou, uh, toe hy sê, hulle het duizende besoekers dageliks, wat kon kyk na hierdie uitstellings van hulle. Nou, uh, dit, dit was nou uh, mirano wat so gepraat het, ek sal net nou weer weervele uh, stikkie speel, van ons verdere gesels, en uh, uh, ons kom nog eers steeds in die leim. kom ons kom sommer in een naweek luim ook, en ons uh, luister na die vrolijke muziek, van wat uh, uh, uh, Mirano vir my uh, voorgestel het, om op die program te sêt. So hier en daar het ek eniekie bygelas, maar hierdie ene is ook een dewek van hom af en dit is weer die eerste dame wat vir ons gesing het, Stephanie Hertel en daar so het sy uh, A 1000 Kleine Hemel gesing, nou is sy op een baie jonger ouderdom eh uh, sin sy nou vir ons uh, so is uh, so as toe keer hy leweld <laughs> kom ons luister klink vrolik <applaus> ein für mich wunder fühlt dass man sich dann etwas wünschen kann da glaube ich fest daran. und wenn einmal nicht so ein Wund daar, Stephanie Hertel so een stikkel, ek weet nie wat als nie, maar uh, ja, ek sien in uh, Amerika, uit ons vir Joyce Workley, waar hy uit Kuif Kreek uit, is sy ook ingeskakel en sy luister saam, so ons is jy kan sê wereldwijd vandag, en dan die hele klompie mense daar van Osicek in Kroasia, wat saam met uh, uh, Milano Juncker luister, Ek hoop jylle genie die program so ver. En Han Lee, ek sien jy is ook ingeskakel. Uh, baie welkom. Ek hoop jylle genie die program. Nou, stap ons aan. Ek speel jylle nou een tweede gedeelte van die uh, het, onderhoud. Wat ek, of met, net die geselsie, wat ek uh, met uh, Hano, ach, wat sy naam, uh, Mirano gehad het. En, eh, uh, Ek het om uitgevra oor hierdie, die militaire toerusting, want is echt Zuid-Afrikaans, wat hy uitstel daar by die re -enactment. Waar kom het vandaan? Uh, want soos ek sê, dit is uh, van die nietste bos, uh, kleren, neutria en uh, gewere, selfs die R4 het hulle nou al, ek het nog met die R1 geloop, En uh, kom ons oor, hoe gesels ons? Uh, uh, uh, militaire toerusting daar, uh, moet julle ja. self kyk om dit aan te skaf of word dit verskaf? Verstaan hmm, ek nie, ek uh, heb jou nie goed, goed gekoord, slechte familie, wat heb julle verleven, julle al gehaal en eh uh, ek sien die eh uh, die die toeriste soos die R1 geweet die kanonne eh uh, op 'n uh, echte suid-Afrikaanse uh, goed. Waar kom dit vandaan? Uh, ja, ek is nog uh, 'n ding uh, wat oorloop by Kruger, as jy te Wenbanklikheid gaan in 1991. 19, Mooi oh, ja. Want ek dink ja, maar ek ek het gehoor dan de geharde mijn het fout zit het dus omdat ik ik heb veel familie in Bolivia en ik ik heb de meisjes met mee genomen en later heb ik eh eh naar mijn o o o alle gereis naar het benderig naar mij stuurde het eh de kap hoofdstad naar Kroatië maar meest heb ik mijn zelf genomen in tasjes eh met dat taxi boy en en en natuurlijk die ou vlag die ou suid-Afrikaanse vlag ja is baie is baie ja. onwettig hier in ons land ja dat het ik het het maar maar ik vind dat die tripte nog nog hoppa Maar ik zeg ook de uh, waarheid dat jullie er met eh nieuwe blok eh in deze dagen in Nederland in in in, in, in, in zien dat het oh, ik expositie van Nederland ook detecteert in openbare. Jullie maar hebt niks te kennen. Ik kan nooit vriend volenkera. Ik heb ik heb met trots morgen dan niet alleen zij dat kan je maken. Maar dat die dieren in de dierenmolk ik heb al te waarheid gezegd in verschillende, talen, in verschillende landen tot ik vader uh, mine. En jy, ek, ek het gesê dat jy het niets meer gelomen met, uh, uh, met uh, krimineel, met racisme, ek het genoeg ge, uh, Nou uh, met, met... Verstaan jy my? Verstaan jy my? Ja, ek hoor wat sê, nou, ek krij daarom uh, redelike of goeie ondersteuning as verteenwoordiger van Suid-Afrika. Uh, ja ja uh, uh, ja to uh, so, ik toe ik ga al al bezoeken in de hele Europa Japan Korea Vietnam met mijn foto's maken daar het gebeuren de ten stallen de hele kijk uit Amerika ten ben mis zijn met een paar maar uh, ja ik, ik heb altijd een paar de roy, uh, de de blikjes maar terecht dat in het trouwen en ik was goed super Nou <lacht> ja, hy was verblijding om te hoor dat die mense van Oorls uh, met hom kom gesels as die verteenwoordiger van Suid-Afrika en hulle wil graag met hom gesels oor wat hier in Suid-Afrika en wat hy mm, oor die boere enzovoorts enzovoorts. Ons stap aan en ons gaan nou luister na een wat ek op die speellys gesit het en die ouse naam is Freddy en natuurlijk is het Freddy koen. en die liekie wat hy vir ons sing is Jonge, kom bald wie de, hylle ken hond. mich junge komm bald wieder bald wieder nach haus junge fahr nie wieder nie wieder hinaus wohin die seefahrt mich im leben triebt ich weiß noch heute was mir mutter sch schrieb In jedem Hafen kam ein Brief an Bord Und immer schrieb sie Bleib nicht so lange fort Junge, kom back me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 Jonge, kom halt wieder, Al wieder, lang hou. Jonge, haag nie wieder, nie wieder hinaus. Prachtige bariton, ehm, um wat soms het noem, Barreton Bas stem daar, van Freddie Koon, een baie, baie gewulde Duitse sanger van die daan, he. Right, ons stap aan en uh, die volgende een op die speellys is uh, kom ons luister na uh, wie sal het wees? Uh, ja, Rosamunde Polka, German Oktoberfest is, dit is ons nou Oktober, en net die Duitsers weet, hoe om die Oktoberbierfest uh, te vier, kom ons luister, uh, en al die mense daar, en ons sê jy, moet saam daans, en jy moet saam die program geniet, hier kom die uh, German Oktoberfest liekie. Ich bin so nicht seit Tagen verliebt in roze Munde Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren Seh ich ihre Lippen, mit ihrem frohen Lappen möchte ich alles machen, um sie mal zu lüsse Tage, heute stimmt, wie ich zu dir Gründe hab ich gar genug dafür Die is vir my, jy sê jy kom Mama Rosa Munde Glaub nie, auch ich bin Hier treu Denn zur Stunde Rosa Munde Ist mein Herz Grade noch frei Sie lässt mich noch warten Und wendel du Ich wüsste nur zu so gerne Die anderen es machen Der Morgen, mein Vater, ja, wie die Schienen, ein Dach mein nichts zu sehen, war ich groß mit Leid, fallen holst dich hin, wie ich so viel, wenn ja, wie mir da fehlt, die streben ein, was oh Sinn, wo sag mir, welch Sinn, ich bin, sag mir noch mal, wie is maar, is maar hy anders maar. Dis die ei fakkel deur al. Ons sak eerlik maar in verslag. Ons sak hom neer. Sy het hierdie alles ons ja. Ons sak hom neer. Van hom die SD die hier treu denn so stunde rosa munde is my head graal nur frei ik hou jy sien ek roos sent so is my hart kraal op klaar is dit is die Rosamunde polka 'n uh, 'n uh, Duitse uh, bierfest lickie en uh, ja uh, julle sal hom herken als roll out the barrel let's have a barrel of fun uh, Nou, jy het gehoor, ek, toe ek die eerste keer met Merano gesels het, het hy daar vertel dat hy uh, sy ander, sy rechte werk is gaan oor uh, beeste en uh, die in- en uitvoer van levende haven en uh, ja, en dan is ook in die melkbedrijf. Dit is wat hy daar in uh, Ossie doen. Nou, ek het vir hom gaan keir Uh, wel, theoretisch sal mys het noem, ek het op uh, die, uh, wat noem mys het, uh, uh, Google Earth getlim, en in een 3D visie of beeld, het ek dier die straat geloop van die dorpie, hy bly recht oorkant die kerkie, ek het daar voor sy huis gestaan, en uh, terwijl hy het my als verteld, soos ek in die straat afloop, wat vir, daar aangaan, en wat daar aangaan, dit was asof ek self daar gekeier het. Dit was een heerlijke trippie gewees. Nou, uh, kom ons gaan weer na een van die, wat ek gekies het, en dit is Heides Erbin, en met uh, wat jy ook al sal ken. My vader was een muzikant, my vader was een wanderer. Hier kom hy... Valrie, valra, Muziek, maak mense, sit sommer een huppel in jou stap, mense is lis vir die nawek wat voorlee. En, uh, ja, dit was Heide, Heides e e Erwin. Nou, uh, ek uh, weet nie of my, wel, ek het nou klaar uitsluitsel gekry oor my accent uh, of uh, my uh, uitspraak van die Duitse woorde, maar nou, uh, ek sien Hanlie, jy is op uh, op uh, lijn en, uh, Ek, ek hoor nie dat my volume vir die klank of vir, vir die muziek of vir my gesels enigszins uh, uit balans is nie, so ek neem aan. Ons is ook okay in daai opzicht. Nou, uh, ja, so. Uh, en ek, ek wonder waar is um, Jeanette daarvan van uh, uh, Henties. Hulle is ook ons Duitse gemeenskap. Uh, wat hulle daar het, en hulle doen self ook, een Duitse programme, nou, die volgende ene speel ek dan vir hulle, die Zuidwesterlied, en die ou wat omsing is Heino, en het is ook natuurlijk een wat ek gekies het, kom ons luister na Heino. hol ist unser Land und Trocken sind seine Revier Die Grä sie sind um der Sonne verbrannt undscheu sind in die Tier. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir, wir lieben Süd-Est. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir, wir lieben Süd-Est.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 Du einmal in unser Land Und hast seine Weiten gesehen Und hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt Wann kanst du nie wieder von dir gehn? Fest. Und sollte man dich fragen, was hält ich denn hier fest? Du könntest nur sagen, wie böse ich Und sollte man dich fragen, was hält ich denn hier fest? Die Zuidwesterlied, daar gesing dier Heino. En nou, uh, ja, die mense op uh, WhatsApp is verskrikkelijk stil vandag, op al twee die WhatsApps, en dan selfs op uh, Skype. Uh, gesels hulle nie saam nie? Uh, uh, kom ons luister na nog een stikkie wat ek met uh, Merano uh, uh, gesels, en hierdie keer het ons gesels oor uh, sy connotaties of sy connections, met uh Suid-Afrika en so Kom ons luister. Uh, uh afrikaanse achtergrond, Het jy ook hier gebly? Uh, ja, ek moet sê vir jou sê. Ek is uh, 'n oorsprinklike uh, Dit, uh, dit beteken uh, in sy wie wie nou net myself burn net as wat trekkers uh Afrikane is in die Afrika. Jy kom in Ja eh der Fiat und so het eh den ja ken ook en mijn werk gewoon ker Ospoatie in den gebied 2 of 2.300 daar dat vroeger Oostrijk of albanaria als ik te staan ik ja inder toch en mijn woon kwam ooit gewoond in Duitsland en dan kreeg ik het Duits Ja en eh mijn opa eindelijk zijn broer En ja, ja, moet ik je vragen, alle fail deirte van elkaar. En hij moet een poog aan Mahabharata geven in de industrie, in de suikerindustrie. Hij had best dit voor oorlog. En ja. daar had hij een in Panjini, zult uit terecht in ja. de industrie bij de suikerindustrie. Nee, <laughs> dat. Dit is interessant. Ups, daar snij ik mezelf af. Ja, dit is interessant. Eh uh, dat uh, ik denk dat hij het gezegd is een neef van hem wat hier in Pangeni uh, het hy uh, gestudeer en uh, sykerriete, of uh, wat ook al in die sykerindustrie, en uh, een of ander ingeneer geworden. Ek wonder nou, uh, as jylle so luister na die Duits, of die, ja, dialek, wat uh, Mirano gesels uh, moet jylle baie concentrere om precies uit te maak wat hy sê, of uh, kan jylle duidelik hoor wat uh, hy sê en wat hy meen. Ons stap aan, en hierdie ene is ook, hy is al so bekend van uh, die oorlog daar af, en die dame wat het syng is natuurlijk Marleen Dierdix, en uh, ja, dit is Lillie Marleen Komus Løyster. For der Sonthut steht 'ne Laterne und steckt sie noch davor dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne wollen wir stehen wie einst wie einst lili malen Onsre beiden Schatten sahen wie eine aus, wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es seh'n, wenn wir beide der Laterne steh'n, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaf sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley. Mit dir, Lili aus der Erde Grund hebt sich wie ein Traume dein verliebter Mund wenn sich die späten Nebel drehen wer wird bei der Laterne steen mit dir Lili Marley mit dir Lili Lili Mali Met Lili Mali As hy, ek praat nou, ek gesels nou met Joy daar van Amerika, en sy het by Bok uh, Duits geneem, en sy sê, sy praat nou nog vlot Duits Uh, maar sy, oké, okay, sy sikkel ook een bykie om te verstaan wat uh, Mirano sê, maar uh, ja, sy, sy hoor wat hy sê. <laughs> Soos ek vir hom gesê, ek hoor wat hy sê. Nou, uh, en uh, dan is daar ander, hy het gesê, hy gaan nou vir Bokse dochter laat weet, ek denk sy was Babs of was het Boeps. Ek kan nie precies haar naam onthou nie, maar kan hou hoe, hoe sy gelijk het. So prachtig blonde meisie, eh, uh, Hulle gaan na, uh, Motti, Motti wat ook luister, uh, sy gaan haar laat weet, dat ons vandag uh, in Duits luister. Die program stap aan en hier is weer een wat uh, Myrano vir my gegeet en al die mense daar in Ossie Tjek, ek hoop julle luister nog lekker saam en dat julle so half en half daarom kan verstaan wat ek sê, Motti, uh, Kom, ons stap aan na Alpenzusies, uh, dit is uh, seker die twee Alpen sisters, oké, okay. ha, <laughs> wie nie, wie nie? ek het daarin uitgezoord en hulle syng Winnie Winnie, ek gloe, dit is een baie populaire likkie daar in uh, uh, Oekrasie, hier gaan hy. voorbeeld van om te jodel. Uh, daar is ander mens, oh nie, maar sy van Oekraïne, uh, Sofia, iemand, wat uh, so prachtig jodel. Um, ja, dit klink vir my over hierdie twee sisters, die Alpen of hulle spot moet iemand, uh, ek weet moos, ja, wiener is moos een woord sê, is dit nie? Nou, hulle syng hier so van wienie, wienie, um, ek wonder. Uh, kom ons stap lieverste aan, en ons uh, kom weer by uh, die volgende plaat op die, die draaitafel, noem het so, en omdat uh, Mirano, uh, wat noem hulle dat het schwaber uh, Duitser is, is daar, enige, is daar uh, een of ander konnotatie uh, van hulle tot... Uh, Nederlanders ook, ek dink amper hy gaan elke kort kort Nederland toe as ek recht verstaan het en uh, ja, kom ons luister na die Nederlandse of die Dutchse Anthem en uh, ek geloof meeste van julle het om ook op school geleer uh, die Likie se naam is Wilhelmus van Nassau, kom ons luister Feel well sy volksleed en sal hom allemaal onthou wat jylle uh, as ons tegen hulle rugby speel of nie, nie rugby nie, enige sport, uh, hoe hy voor die game gesing word nou, uh, kyk uh, ek kan, omdat ons een Duitse program het vandag, kan ek heeltemaal afdwaal van die normaal maar uh, ek glo Joyce Wert Lee van Amerika sy sal my nie as ek nie van die spot doe nie. So, uh, kom ons gooi vannig vir Jan Spies in en uh, hy praat van een vriend in nood. Ek kan nie onthou waar dit gaan nie, maar kom ons luister, die van die spot. Een huis in Molenstraat op die Bild en Potsef Stroom het vroeger daar oubaas gebleem met die naam van oom Jan Kowa. En hy was iemand met wie die schoolkinders graag gesels het En dit is een van hulle wat my van hom vertel het Dier die depressie jare het dit met oom Jan Kowa Soos omtrent met almal zwaar gegaan Die enigste werkie wat hy kon kry was Om in diens van die municipaliteit pad en straatwerker te word Met die pik in die graaf natuurlijk Maar oom Jan Kowa het nie te lang met die pik gekap Nie toekry hy bevordering hy word toe wat hy genoem het, hou hoofdman over tien, en hy le die pik neer en krij een voormansgraaf, om hier en daar een streep mee te trek, laat die ander kon sien waar langs hulle moes kap, en so sien die kinders as hulle smiddags huis toe kom, die werkers met die pik kap, en die hoofdman over tien op verskillende maniere op sy graaf leun, maar dit het nie langs so aangehou voor om Jan Koa, en een van die municipale ambtenare strui krij nie. Die wil omtoe kom leer om pad te maak en dit was net daar en dan laat oom Jan Kowa homself as een hoofman over elf beskou en die ambtenaartje Flux opgedans het. Nou dit was die einde van die hoofman over tien of elf want die volgende middag toe die kinders weer van die school afkom Toe kap oom Jan Kooa soos vroor met die pik En ‘n ander man sta met die voet op die graaf Dit kon oom Jan nie hou nie Want hy was een man wat gevoel dat daar in hom meer steek En toe werk hy net om geld te spaar So hy sy eie onderneming kon begin Maar voor hy nog self gereed was Toe tref die geluk om Die kerk en die gemeenskap het van sy plan gehoor En toe hak hulle om met een beetje kontant En so kon oom Jan Kowa toe vir hom een trollietje en een muilkoop en die buld en die omgevingse lichte kerweiwerkies doen Eers was dit net die normale soort goed wat die mense om gevra het om te vervoer Maar gau het allemaal achtergekom hoe handig dit is om vir oom Jan Kowa met sy voorbij in die straat Samer hulle winkelnoties ook te gee En so het hy in die muil later hulle hane vol gehad om elke dag sy klomp werk af te handel. En het was op een so besige dag dat een baie droewe geslag en ook een milde uitkomst om Jan Koa getref het. Die weer het vroeg al begin dig word en om Jan Koa moes extra spook om alles afgeleverd te kry voor die reendalk uitsak. En die weer word swaar, maar daars geen genade nie om Jan moet deerdruk En daar slaan die weer die muil in die tuig dood In die mense van die naaste huise afkom aangehaard loop En hulle help dra die trollie leeg en bring die vrag onder dak So dat oom Jan Kowa sy skade nie nog groter is nie En hulle was pas klaar toe begin die wolke uitvasel En die moendelike storm is verby Maar daar staan om Jan Kowa toe omtrent, net waar hy was, toe hy nog by die municipaliteit gewerk het. Hy het wel genoeg verdien om sy gesin aan die lewe te hou, maar van iets weg wegsit was daar nie sprake nie, en daarom sou hy nie sonder die pik en die graaf weer een muil kon koop nie. En die mense drom daar om die trollie saam En hulle praat oor die zwaar slag wat om Jan Kowa getref het En hulle sympathiseer en hulle probeer moed inpraat En hulle probeer raadgee En hulle praat onder mekaar oor die ramp wat ook vir hulle getref het Want met een slag het die weer die hele buldse vervoerstelsel daarmee heengeslaan En toe hulle nog so staan toe kom loop professor de Toei die bekende toosie is daaraan en hy beskou ook die ramp en hy hoor die trerigheid daaraan en na hy so rukkie gestaan, dink het toe sy nou mense, ek het oom Jan Kowa pond jammer en hy haal een pondnoot uit sy sak en hy sidd het op die leedtrollietje neer en daar begin kry die omstanders oom Jan Kowa elk een volgens sy vermoe jammer Eentien shillings, a ander a half kroon Nog een het om 7 en a 6 pyns jammer En die ander een 17 en 6 En so stroom die jammerte in kontant in 9 shillings, 7 shillings, 2 shillings, 8 pyns, 11 pyns, 3 en 9 En so aan En daar het hulle om Jankowa uiteindelik so jammer gekry Dat hulle om een hele nieuwe levendige muil jammer gehad het En so gaan die kerweid diens op die bult Toen nou weer voort En almal is tevrede Maar van die dag af het oom Jankowa nie sy werk Met die ewe vredige gemoed as voorien verrig nie Want van toe af het die levensreisel in die hart saam gedra Op sy rondes En naarding het om bleep pla En dit was die vraag Hoeveel van die mense wat die dag daar om die wa Hulle jammer te betuig het hom uit jammerhartigheid jammer gehad het, en hoeveel hom jammer gekry het, omdat het lam nodig gehad het. As hy, kyk na jy en dan, uh, voor jy, uh, op iets anders sp spandeer. Ok, nou gaan ons aan, met die uh, program van die Ossichik mense, en, ja, uh, ek het hier die vierde deel, waar ek in uh, Milano gepraat het, of gesels het, en hierdie keer het ek om uitgevra oor uh, wat er lande is amal betrokke in hierdie uh, re reenactment van hulle kom ons luister in, in, in, ja ja veel verskillende lande is verteenwoordig in die uh, in mok en uh, die opzet van die Ehm, uh, uh, wat? Ehm, wat? Ehm, wat? Ehm, wat? Ehm, wat? Ehm, wat hoeveel verskillende naties is betrokken in die, uh, ehm, oorlog, die schein oorlog? Ehm, uh, wat, wat oorlog bedeer julle? Welke oorlog? Ehm, die, die, die voorstellings wat julle doen.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 al eerste keer dat eh eh de guerrilla leider Allah de guerrilla een aanbieder een niet dat eh op Amerikaans leger maar tweede wel nog ja tot eh een route vanuit Afghanistan Afghanistan oorlog dan heeft de strijd alleen dat die dus alle separatisten of filanten derde rol obscur dat ondriet werden eenig eh guerra betegenwoordigde dus verschillende lande, verschillende nationaliteiten, maar het is uh, enige met oranje, met blauwe. Ja, nou, uh, as, uh, uh, daar uh, onmen tussen lande is, uh, tussen nazies, uh, ek meen, julle blij ja. vrienden, julle Ja, ja, het wordt niet wat. Nee, ja, even ik denk dat die ik ik ik ik eh die bij een 30 markt en barbecue samen met tapigana en die al worden, dat heb ik tegen mijn opa. Mijn opa is eh is dood een paar een tijdje om om hij is gestorven. Maar we waren weg tegen dat eh het eh de roje Dus dat dan nu wie zijn wij zijn bezig een verbister lid met uh, eh uh, leren de de de het kinderen zijn ja we drinken bier eh uh, praten lachen geen politiek of niks Ja yes, ook soms soms soms bezatten mensen dan wel dat uit uh, verenigde staten mensen zeggen oh you are so graphic and okay oh, okay we want to make this just the good enough stop it that Maar ja. maar jullie jullie laat jullie jullie zelf toe om over politiek te gesels. Ja, nee nee, nooit, wie bij praat en nooit over politiek, omdat reageert is nadat als je dit eh uh, eh uh, remt, dan dat niks met politiek. Dus geheel gewoon we praten over uh, eh uh, wanneer het gaat over het uh, debat en we praten over verschilende standpunten van eh je ja, stel dat er dingen maar nooit zo wat politiek moet doen. Ik even als het straat met de kerk al komt. Ik zie ik zie nou ja maar maar ik ik ik zeg altijd wat gebeuren met de boeren. Ik en verdere iemand vragen me wanneer komt meisjes in het perf. Ik zeg ja, ja, dit is een probleem en hoe zou de pekarts Bologna en daar het gedrag met Ere en Trots, Trots en Ere. <min Index�fo stretch> ja, daar het julle dit. Uh, uh, uh, uh, uh, hulle gesels nie, politiek nie, uh, as daar lande is wat geskille het, dan uh, uh, hulle staan nog saam en braai daar so die verskillende naties of die verskillende verteenwoordigers van elke specifieke land en ja, uh, yeah, hulle het uh, groot pret. Nou kom ons stap aan en ons kom nou by Margaret Almer en die liekie wat sy vir ons sing is een wat uh, Myrano vir my voorgestel het, is groep uh, god liebe leer nou kom ons luister Gryse God met een Soll er herzly grüßen aus dem schönen alten Land Vom gebirgte rin jodokomi her Und ihr solst von mir sauben jodla her Vom gebirgte rin jodokomi her Und ihr solst von mir sauben jodla lustig is und frohe jodler sing, wo die Alpenrosen bluen in frischen Grün. Ja, das is dort, wo da homie bin, wo die Alpenrosen bluen in frischen Grün. jodel daar, jy weet, is iets wat jy net sal recht krij, vir baie jare oefen om so te jodel, uh, dit is nie een makkelike ding om te doen nie, en uh, die Margaret Elmer, sy doen het as of sy elke dag, uh, of dit haar koffie en thee is vir die dag. Nou, um, ja, ek sê nie met, my Die, die, die mysiek moet aanstap en uh, daar is nog twee snitte wat ek moet speel ook van uh, ek en Mirano so gesels. Uh, Louisa sê, sy het gister een storm, door een storm doorgeloop en uh, sy is bezig om haar woonstel op te ruim. Ek uh, hoop nie as enige skaar is nie, uh, Louisa, uh, dit uh, is daar van Kroonstadse wereld. Ok, kom ons luister volgende na Nou weet ek nie of dit die groep is en of dit die lied is nie, maar hulle sê Kantoorij Sint-Katharine. Uh, en die liedkie is natuurlijk een, wat ek ook, as ons keiermense gekry het, het my mama my geroep om hierdie ene kiever hulle te kom sing, en ek het om al baie op die debat ook op school, moes hom ook, of het ek hom ook uh, gesing, is Goetermond, doe gest so steele. Kom ons luister na liewe maanden. Oh, no. melodie daar, is een slaapliekie of een weggeliekie uh, verstaan ek, en uh, dit, uh, wel, ons ken hom amal as een lieve maan, jy seil so statig of wat ook al uh, dier die avond bool wolken jyn, uh, en uh, ja, uh, ek, ek, ek sien daar uh, in Duitsland is hy baie bekend as een weggeliekie. Die volgende ene, wat eh, uh, Myrano vir my gesteer het, is de pacherbom. Uh, Kamperel, Kamperel. Ek uh, weet nie, hoe spreek mys dit uit nie, maar dit is die Likiese naam en uh, ek geloof, hy is ook seker weer opgewek, laat ons nou bykie weer kan wakker word Nadat die goeder mond. Kom ons luister na, hier ene. Kampel, kampel, best is true, beten van ene. Onder sy petty kol, beste kramp op die balkon, ek Wintar, dan kommt een gewisse droog. Da holt sich die angst mit dat reiit genau die woog. Wer trotzdem aus'n Haus geht, begibt sich in gefor. Doch des is groter Reiz dabei, und alle schreien im vorn. Klamperl, klamperl, besenstil, beten kan ik ee eh net ful. Auwee! Auwee! Und morgen wird my a ticke und a hosen die schützt dich nur bedingt wenn er dann plötzlich vor dir steht und seine Wurten schwingt Kramperl, kramperl, besenstiel beten kaun i eh für ful auwe, auwe und morgen tut da hintern we und was sie beten kaun es geht dir gar nix raun Kramperl, kramperl, besenstiel von mir kriegst du nicht ful Zwa Herndel auf den Kopf oberlafen kauna schnö und selbst a lauter krocha der mocht dem gar nix aus des einzige was dir do hilft rein ihrem ganz schnö voraus Kampel, kampel, besen schnö beten kaunie, geh net fyl auwe, auwe und morgen du da hinterl weh a dicke und a hosen, die schützt dich nur nicht vor dir steht und seine Hurt nicht schwingt. Kramperl, Kramperl, Besenstuhl, Betenkaun, ich geh nicht früh, au weh, au weh. Und morgen tut der Hintern weh und was ich beten kaum, das geht dir gar nichts sau. So. Kramperl, Kramperl, Besenstuhl, von mir kriegst du nicht früh. Und wenn er die erwischt, der Hut brennt lichterloh wenn der Tag vorbei ist dan san my alli froh. Kampel, kampel, besenstel, beten kaunie eh net viel. Auwee, auwee! Und morgen tult dahinten weh, a wicke und a hosen, die schützt dich nur bedingt, weil er dan plötzlich vor dir steht und seine Ruten schwingt. namor hof dan is stupidity shop camper space stem asai camper camper bysel sien dit is uh, wel die groep is uh the beggar is uh, the packer beggar bam uh, maar in elke geval nou gaan julle 'n uh, klompie daar van kroatsië van uh, die dorpie Josijek julle gaan uh, term hoor wat julle nie sal kan ontleed nie, jylle sal nie weet waar oor het gaan nie, In die term sy naam is, beerdkracht. Nou hier in Suid-Afrika is dit iets wat ons het, die uh, elektrische uh, opwerk of uh, staties, is uh, piekie uh, onderdesign, noem het so, en uh, nou die gevolg is, dat in sekere areas, moet die kracht afgeskakeld word en op ander areas uh, kan hulle net vir so lang luister of vir so lang, so baie van ons omroepers word gevang dier daar die evel, uh, om het so te noem, dat eveskielik e word jou kracht net afgesn afgesn afgesnij. Hulle het hier tot in fase 8, denk ek, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot bij 8, is daar verskillende fases in hierby achter, want raak het nou erg dat hulle tot 2-3 keer per dag jou kracht vir 1 uur of 2 uur uh, kan afs, afskakel. Uh, en dit is een van die goed wat ons meer sit in Zuid-Afrika hierso. En want uh, ek sien nou die rede, of uh, jy wil seker die rede dat uh, ons uh, Whatsapp vandag so stil is, alhoewel uh, uh, Hanli het gesê, dit is so stil, want hulle geniet het. En hulle het nie nou tyd om te sit in gesels nie, hulle geniet die program te veel. Uh, so, daarvoor moet julle dankie sê vir uh, die Duitse uh, uh, Merano, Juncker. Maar in elk geval, het mos nou tyd. En kom ons luister na uh, die volgende ene wat ek inge, uh, wel uh, my inzetsel, is uh, baie klassieke ene, uh, van baie jare terug, en dier man genaamd Joseph Smith, en natuurlijk is die Likkie, het is die skoenste dag in myn leven. Die skoenste dag my hele leven. Kom ons luister na. Likkie <mys> My re, hy het gaan geraal daai gaan, hierdie ton, hierdie vis, hy het net iets te maar g, hy het net iets kleiner saal g, in die gala dat het sowas begint. Heut wil ik me geen tausen, wersom wist en wersom wist en wersom. Heut wil ik me lausen, heu is die rechterweil. Heut is der schönste dag in meisem leben Heut is der schönste dag in Ha't hmm, weer tenor, Joseph Schmidt en dit is die skoonste dag in my hele leven, want ek is verlief. Nou ja, wauw, dit kan wees, ne? <laughs> dit is een wonderdag, wonderlijke dag, daai dag wat jy uitvind, jy is verlief, want jy weet, ha, dit is die een. Nou ja, um, ons gaan aan na die vijfde deel van ons gesprek uh, van, van, tussen ek en uh, Mirano, en uh, dit het gegaan oor wat sy ander werk uh, die mense of hy kan doen in uh, uh, Kroasië en uh, ja, kom ons luister na die volgende geselsstukkie hier sy so, en nie die meldprojekte wat jy het of is die ander dinge wat jy ook doen ja, ja met met met Goed. U bent 33 jaar, 30. U krijgt een 30 jaar, dat is voor, correct, voor, de, voor de het project uh, Telefer Land of Plug International uit eh Noordheid. U bent 240. En dit is de enige andere ding wat je doet. Is die Mercur. Ja, ja, ja de de de met de tiksanalyse qua ja, design, maar het met eh uh, oorzorgen door ja, de clubgen uh, gaande ga Malktans, kuiën, en... en soms varkensvlees, uh, die hebben ze ook slachterij. En we hebben nu ook soms varkenvlees. Uh, Varkenshammen naar besuppen bedrijven in Kroatië. Die zijn besuppenmakers in uh, roters en broers, bij de kust, bij de adiatische kust, of in Montenegro, Slovenië, so, soms in Italië, Noord-Italië de de ster de dynamiek ik ik op in in de drie dan mijn eh coach behader dat dat management per jaar alleen ik denk dat ik dat alles opgebouwd ja ehm betonnen dan dan dan bij dat in de jaar jaar 2090 god all eh dat ik aan het dat alles opgebouwd en daal ik met mijn vader de dokter Nou sê, ek verstaan, met sy vrou en dochter, het hulle nou al baie lang in die uh, melkbedrijf, die beestebedrijf, die hulle uh, doen varke ook vir die slaghuise, en uh, ja, dit is sy werk, maar eindelijk klink het vir my of die sy hobby is, en die uh, uh, reenactment sy werklike werk is, want uh, myself, my sê vir my, hulle doen dit net oor naweke. Uh, ja, hierdie een het ons allemaal op school geleer en dit is weer eens Freddy Koon en die, die lekkie wat hy vir ons sing is Lustig is das a goiner lieben kom ons luister Zigeuner leven, Faria, Faria, ho! Braum dem Hausherr geen Zins zu geben, Faria, Faria, ho! Lustig is het in gruene Wald, oder Zigeuner-Aufenthalt, Faria, Faria, Faria, Faria! Fahriah, Fahriah, ho! Trinken wasserklar die Wein Meinen es müsste Champagner sein Fahriah, Zaria, Zaria ho! Oh. Zweifel tabak hab' ich hier, geb' ich gerne, gerne dir. Zaria, Zaria, Zaria ho! die bars en uh, wat sal mys het noem fors stemda van Freddy Koon, prachtige sing, uh, lustig is das Goiner lewe, en uh, ons het ons alweer geleer op school is heerlik die trekkers lewe, ja onthou jylle dit, en uh, hierdie gemeenskap daar in die dorpie uh, wat is die dorpie naam nou weer eh uh, my wereld, maar in elk geval waar uh, Myrano vandaan kom, is uh, baie, baie traditie vast, en hy uh, het gereeld hulle feeste uh, waar mysies in prachtige kleervolle rokke optree, en die mans, uh, wel amper soos volkspele, uh, doen hulle gereeld gereeld, kry hulle sikke optredes daarby hulle, het volge vir Mirano op, uh, op Facebook, en dit is baie, baie keer wat hy van die traditionele danse en dinge daar op uh, Facebook uh, op sit. En uh, ja, dit is te prachtig en het lyk te lekker. Uh, het lyk lekker om een jong mens te wees daar, vooral. Oké, okay, kom een stap aan, en uh, die twee dames wat ons nou volgende na gaan luister, is Sigrid en de uh, oend Marina, en die een, uh, wat hulle vir ons gaan syng, is natuurlijk, is Warenmaal en Troye Rezoezar. Kom ons luister. Die tansen damals polka die man overwacht Ja, hier sien den armen so ersten war im park van hellen Polenschein hat er sie heiß geküsst da sang sie mein Lichen das kein usaver ist es war einmal ein treuer Hund Dit Lekker, lekker, soos Monty daar sê, lekker Oktoberfest, soos net die Duitsers het kan doen, geloof ek, dat het by hulle oorsprong gehad, en dis net hulle, wat weet hoe met recht te doen, ek so so daarvan hou, om een jaar net met Oktoberfest daar in Duitsland te wees, <lacht> of ek denk ek het het bieke ste lang uitgestel, om nou so iets te wil gaan doen, en die dorpie is natuurlijk Ossie -Tjek dis die mense wat ek sê wat so lekker feest hou, die mense wat op daar die dorpie, waar uh, Merano bly. Nou, uh, ek woon daar Heinz Kornje en uh, Kornel Spieters en Alida van Reinsburg. Daar is klomp name missing vir marag. Uh, uh, hoopelik uh, luister jylle so in die stilte, so na om saam te gesels, of uh, ja, ek hier na die uh, pot gooi opzit, maar is baie lekkerder as jylle allemaal saam met my luister. Ek weet, soosan hulle het loadshading, of soos ek nou net verduidelik het aan die uh, mense daar van Kozicek, is beerdkracht. Hulle het beerdkracht, so hulle kan nie saam luister nie, hulle het nie kracht nie. Daar is al soveel generators in al die erwe, maar uh, ja, die petrelkostes uh, maak daai ook nou weer nou nou no, -no. Okay, ons stap aan, en hier is nou die rechte, rechte, echte uh, Oktober B-Vest liekie, wat ek nou by uh, Murano gekryd, en dit sê, derhouwer, uh, hulle sê, hoog die glas, hou hoog die glas, seker, dit sê, ek meen, as ek moet afleiding maak, en derhouwer, is die mense wat het sing, die manne het een bykie skrikwekkende stem, maar, uh, ja, dit is lekker liekie, kom ons luister. Der gute Takt und wer nicht bin seuft hat's whackt Holt es der Biker dann erreicht lässt dich schon gekillt der leicht jeder Hand sich jetzt mit ein wir wollen lustig sein wir voll und wir schwanken lang. ich einen Brand bei dem Song Letztes Bier, aber verdammt ich noch mal. Also wenn haben dann eine ordentliche Biererziehung machen wollt, lernet euch den Song runter im Netz. Überall könnt ihr den Kriegen. Und nur sagen wir sagen jetzt weiter. Prost, ihr Leute. Prost. Is der Kopf so schwer Doch sei scheis egal Der wird Kommt rein Schwenk alle noch mal ein Und wir schwanken nach links La la la la Wir schwanken nach rechts La la la la hey, Die Boge Stadion Schroef den Hand Die Stadion Die Beer Fest hoog die Glas Uh, hoog de glas, das glas, sê hy, en uh, ons, hoekom sal ons nou nie so maak nie? Die feest klink groot. Ons stap dadelijk oor na, ek weet nou nie of hierdie die groep is nie, Triker Rolly, uh, Triker uh, van 1991, ek had een kamerade, ek, ek het een goeie kameraad nergens kan jy beter kry, want hou jy om, jy kom hy. Jy maak mynen kam haar dan die is goeie kamerade en kon jy beter kry. Dit is die Duitse weergawer daar gedoen deur. Ek weet nie of dit die groep is of wie waar die inpas nie, maar hulle sê hiersou Trikkerolli uh van 1991. Nou kom ons maak nou vannig uh, laat ons gou hierdie uh Latsfits inkry van Holland met 'n uh, alle met altes pint. Kom ons kyk. Ich denke, es wäre ein lecker fröhliches Jene. Das schönste aller Mädchen in Dorf, das war sie. Ich habe sie nur einmal gesehen, sie ist Lisa Marie. Sie war ein echter Männertraum. Asia 2. dat's vets, met Halloween, met um, wat ook <laughs> met my else. Uh, ja, ek speel gauw die laaste deel van ek in Murano's geselsie en uh, dit het meer gegaan oor hoe die Oekraïne oorlog hulle raak, want hulle is ons baie nader aan daan as ons dan voor ek gaan afsluit met die uh, twee en een rij, al twee liekies wat dier hom aangevraag is. Kom ons luister gauw die laatste stikkie van die gezels. Maar, maar, maar, ek neem het niet kwalijk, ek het soms veel vergeten, en ben nie gepraat, of meer, niet af de kaas, dat heel langzaam vergeten om te praat, maar ek sê, dan dan allez. Hij heeft dingen dat je te staan op merk. Ik eh ik moet concentreren. Ik moet concentreren. Ja, maar eh uh, ja, ja, een beetje aanbevolen te bel eh de Nederlandse welbeving, uh, nee, uh, weg weg te dreven. Ja. Ehm ja. <laughs> ja. Um, ja, wat kan ik nog vragen? Eh uh, Dit, dit, dit is natuurlijk een uh, totale vreemde opzet vir ons, ek, ek, ek weet nie van enige plek <laughs> ja. in die wereld waar daar so iets aan gaan, ja. soos daar by jylle nie. Nou sê my die situasie met uh, die Oeko Oekraïne en uh, oh, ja. Rusland, hoe raakt dit jylle, dit is nader in jylle, as wat dit hier in ons is, ja. ja, uh, kry jylle vluchtlinge? Ja, we hebben een hele fijne familie in Nijmegen zelf uit Oekraïne, maar die de stad 6 km hebben de Oxillien Sportpark, maar alles klaar. Ik ga eens doen de the one the one the one the great for organiser. We zijn sport gaan het, samen voor familie terug in de Oekraïne. Ook de stad waar die geboren 50 jaar. De 50 km gaan hier. ...zit op uh, uh, de oorzuchtelingen uit de Ukraine. Dus hebben ze ook uh, school georganiseerd, het Kroatische taal, uh, heren ze. Maar ja, alles wordt duur. Benzine wordt mooi en duur. Dat heb ik gezien. Ik heb gezien. En, uh, ja, uh, en ja, mensen, dingen, vlees, levensmiddelen worden duur. Ik kan niet hoe weleens Kroatië zitten in Europese commensen, maar ook in NATO. Ja dan nee. Ja, even pittelo van Peter, maar dit is juist die oorsprong. As Peter opgaan van alles maar op. Ja, 'n nag en nag en wat uh, 'n nag duur het Peter daag. Ei, ja. en dit is nie naby die einde nie. Nee, nee, nee, dat is nou al die beginsonde. Ek kan verbeel hoe dit hoe dit sê, hoe kom hulle iets te bliksendig. Ja dan nee. <laughs> Dat is traag. Traag is het hier, zie je. Weinig traffic. Ja, ja. Ja, ja. Ja, je ziet niet technisch dat dit kabieren. Ik ben minimaal net niet. Traag dat is het kabieren. Mijn ten. Nou, ten kom ik toen pas in de dus zeg dat jullie. Ik zie dat ik. Dat niet hoeven. Is weer dat jullie. Eh, is het kabier. Ja, die die weer zie jij goeie schim het weer, het is warm, het is goud. Ja, nee, dit is uh, nog steeds warm, maar ons beweeg nou na die kouwe tijen toe, uh, winter is een van die daag, en uh, uh, ons is nou al so te sê in herfst, maar is daarom nog swembaar, ons kan daarom nog swem. Ja, ja, nog goed kan swem, en nou jy ook wat bij jongens die zwemte. Is het, hoe? Is, is het, het kouwe ja, winter met sneeuw en goed ja ja mocht in de winter is ja deze winter gebeurt helemaal niks maar normaal het wordt er dan opnieuw eh dat ze de alarmen effecten hebben we wel gewoon die derde rekening zie je maar ja het is lang te komt straks parada en tafstasbeurs Ja, ik zei dat alleen bij jullie is het herfst en bij ons lente. Ja, yeah, uh, ik wil je nog even iets vragen, uh, testen die, ik sta het maar met me, oh, ja. testen ja. die draai. Ja, ja natuurlijk, dit is mijn gunst, ja. mijn gunst. Oh, Oké, okay. en draai, die ook te draai net ja, de jy jy het on net jy die deur gaan jy sê bye bye bye bye is daar ja eh okay. <laughs> okay. ek het dit soomande binne dan het ek gedagte as jy weet wanneer jy ooit om deur te kom Suid-Afrika toe gaan ek en jy 'n glas bier drink en eh <laughs> <Okay>. ja <laughs> Uh, ja, ik zou dat nooit proberen. Deze kratse, duur, duur kratse met de kratse duur. Ja, maar het is uh, in Kimberley, dit yeah. yeah. yeah. is waar ik woon. In Kimberley, ja. Maar kratse is voor mij speciaal. Het is zo goeie kratse. Ik kan nooit proberen, het is dit kratse. Ik denk dat, je hebt dat bij, je hebt dat goeie kratse gebruikt, altijd. Nou ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ik is baie blij, ik kom je toe uiteindelijks zelfs en meer uitvind van je leefwijze. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kan het voorstellen, uh, je hebt gezien, wat je ziet, Afrikaans, Afrikaans, Afrikaans, of Duitse, Duitse, Duitse, wat je ziet, ik denk dat het was een beetje, ik kon het niet geloven met je zien, maar ja, het is een beetje vreemd in Duitse. Ek was baie bekommerd dat ons mekaar nie gaan verstaan nie, dit is ook om ek so gedraaid het voor ek jou uiteindelik gewend had. Ja, maar het maal nie in die bestaan en het is daal veel te doen. Ek sy veel baie dankie vir jou, jasel. Ja, graag gedaan, dankie vir jouw persê- En, ja, ek sien uit na die plate wat jy vir my gaan stuur, sien is, geef my net die titel en die sangerse naam, ek sal hulle self gaan opsoek, en dan sal ek so gedeel in die program, sal ek jou liedjes vir jou inwerk, uh, dan uh, maak ons dit een program, een of ander tyd, my gesels met Merano, enzovoort, en uh, ek glo die mense hier sal dit geniet. Ik wil, wil nog een vraag, net nog een vraag vir dit oorlie. Jou dochter, byvoorbeeld, sy is daar op school. Nou, as sy nou klaar is met school, wat, waar, waar jyn staan haar kop? Eh, sy gaat, sy gaat nu na middelbare school, sy gaat uh, na, sy uh, gaat uh, na middelbare school om te gaan. En die is ook vlakbij. Ja, misschien werk in een lokale ziekenhuis, in laboratorium, of dat zou dienen. O, oké, so haar, is ze wetenskapelik? Ja, wetenskapelik, omdat ze zo, bij woord, in weeskunde is ze als tweede in de stad, in de stad, gedoende competitie, wat dat betekent dat. Nou, dit is iets om op trots te wees. Ja, ja, ek was nooit zo gehoord, maar zo so is u uh, op my vrou, denk ek. <lacht> nee, oké. <okay. lacht> <lacht> Dank u, my rando. Dank dat jy alles moest opgeleid. Graag uh, Lekker dag verder. Ah, ja. ja, lekker dag, jongen. Graag, hey, groetnis Tot <lacht> En dan, op die noot, moet ek ook sê groetnis En ek gaan uitspeel met um, een wat ek gaan opdra aan die mense van uh, Josie Sek, Of Kosicek, of Kosicek, die dorpie, en uh, daar in Kroasia, en uh, dit is vir al die Denauswaben, Duitsers, wat uh, ingeskakel is. Kom ons luister na Weerzind Denauswaben, uh, en dit is speciaal net vir julle. Hier kom hy, lekker dag verder, lekker nawek, en uh, ja, geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet. Ein Volk beliebt fürs gute Handwerk, für seine Ehrlichkeit und Fleiß. Sie zogen weg aus deutschen Landen und brachten bald schon den Beweis. Aus roter Erde, Sumpf und Wüste wurde fruchtbar dieses Land, das sie hehlten und liebten als ihr eigenes Heimatland. Wir sind Donausschwaben, Kindeskinder Erzählen heute noch, was früher war Zerstreut auf viele Länder dieser Erde Doch im Herzen sind wir uns Wir sind Donausschwaben, Kindeskinder Egal auf welchen Flecken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 sind donau schwaben kindeskinder erzählen heute noch was früher war zerstreue über viele länder dieser erde doch im herzen sind wir uns